149-cu məzmur Rəbbə həm dedin Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun Möminlər cəmaati arasında ona həm dedin İsrail nəsli yaradanına görə sevinsin Siyon evladları patişahına görə şad olsun Rəkslərlə isminə həm dedin Dəflə, Lirə ilə ismini tərəllüm edin Çünki Rəbb öz xalqından zövq alar, zəfəri ilə ita etkərlərin üstünə yaraşıq salar Bu şərəfə görə qoy mömünlər sevinsinlər, yataqlarında belə onu tərənnüm eləsinlər Dilləri ilə Allah ucatsınlar, əllərində iki ağızını qılınç tutsunlar Millətləri qıraraq qisa salsınlar, ümmətləri cəzalandırsınlar, patişahlarına zəncir vursunlar, sərkərdələrini dəmir buxovlara salsınlar, onlar üçün yazılan hökmü yerinə yetirsinlər, Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər, Rəbbə həm dedin.